Dari ayat 71 hingga ayat 88 Kemudian diteruskan dengan surat Az-Zumar Ayat 1 sampai 26 Insya Allah untuk hari selasa adalah surat Az-Zumar Surat Az-Zumar diawali dari ayat 27 hingga 75 eh. Mohon dipersiapkan ibu dan Bapak Surat Az-Zumar ayat 27 hingga 75 Sebetulnya kalau mengikuti tiap pagi eh, Pasti ada tanda eh, penerusannya ya itu kalau nah, ibarat cerita itu cerita cerita bersambung karena memang Quran ini juga hikayat jawab ya, jadi bersambung hikayatnya baik untuk tahsin kita surah ketiga masih surah Al Imran ayat 54 kemarin hari ini ayat 55 ya Taasin baik untuk tanya jawab tajudnya terima kasih nih Bu Erni tanya jawab tajud sudah kami terima tapi sayang bu Erni yang ringkasan revisinya nggak masuk di USB nanti tak tak kirim USB saya ya sekalian <tuh> isi nanti ke sana yang tafsir Quran dengan Quran juga ya mungkin Ibu lagi mengerjakan itu bagus juga itu jadi eh, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lainnya itu tafsir Quran dengan Quran ini tengah digarap bu Erni ya shalalah eh, yang terpenting yang itu dulu ya yang resume dulu mungkin karena banyaknya jamaah yang membutuhkan nanti uh, di USB Bu Erni nggak ada kemarin tak cari-cari mungkin itu terkunci kali ya gitu dan sama powerpointnya kalau bisa jangan yang ada timingnya ya itu yang belum ada paketnya ini ya. baik jadi kalau ada pertanyaan itu apa yang dimaksudkan madlajim musaqqal kalimi ya kan? nanti dijawabnya madlajim musaqqal kalimi adalah matobi bertemu huruf yang bertasdid atau nomor 2 nomor 2 itu matobi bertemu huruf bertasdid dalam satu kata dalam satu kalimat nah ini berapa panjangnya madlajim musaqqal kalimi madlajim musaqqal kalimi ini panjangnya 6 harokat atau 3 alif apa arti dari imad, lajim, sakol, kalimimad? Artinya panjang, lajim artinya harus biasa sudah lajim dibaca panjang. Kalimim artinya kalimat, musakol artinya berat karena ada terjadinya idgom. Saya bilang musakol itu karena ada yang berlipat, ya, jadi berat, tidak ada yang tasdid, jadi ada yang idgomnya. Cara membacanya dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mad sebanyak enam harokat. Yang Jadi asalnya mad satu alif berubah menjadi tiga alif, gitu. Lalu diberatkan atau diintgumkan kepada huruf yang berdasit di hadapannya. Harus dibaca panjang enam harokat atau tiga alif. Bisa dilihat halaman empat puluh nomor enam. Jadi dengan pertanyaan kan jadi terpacu. Apa itu mad Iwad? Ya. Mad Iwad artinya panjang dan Iwad artinya pengganti. Yaitu dua fatha, tanwin fatha. Hanya patah tayan aja kasroh ta'en do mat tayan enggak patah dua yang dibaca satu jika dihentikan jadi terjadi terjadinya jika dihentikan ini kecuali pada huruf tamar butoh yang bertanwin apapun itu kalau dihentikan tidak jadi mat iwat akan tetapi menjadi ha tanpa mat itu berapa panjangnya mat iwat dua harokat atau satu alif Bisa dilihat haraman 40 nomor 5. Itu ya. Jadi enak dengan tanya jawab itu. insyaallah Baik nanti uh, untuk ringkasan revisinya. Ibu dan Bapak tentu menginginkan nanti saya perbanyak setelah revisi dari Bu Erni ya. Uh, <tuh> Jadi revisinya gak terseretakan Bu Erni. <tuh> saya cari cari kalau gak ada. Mau saya offerin ulang. <tuh> itu. Untuk indeks tercanggih. Uh, ya nanti ya. Ada lagi Yang menginginkan Sudah punya indeks Indeks di tajam perkata ini Di halaman lima ada indeksnya Empat jilid juga sudah punya indeksnya Ada juga indeks tercanggih Gak apa-apa Karena memang eh, Apa ya Dari masing-masing memiliki Pisi dan misi Dan memiliki tujuan Jadi eh, Pengklasifikasian ayat itu kan Nanti ada ayat kedokteran Ada ayat pertanian ada ayat ini, ya itu Gak apa-apa Jadi lebih enak ya jadi kita ingin mencari ayat apa ada di sana. Tidak <tuh> dijelaskan. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 yang indeks Quran itu. Itu sa, uh, indeks jilid 1, jilid 2 itu bagus untuk kuliah. Itu memang materi kuliah ya. Kenapa harus belajar indeks? Kenapa harus ini? Kenapa ini? Nah itu. Di sana. Iya Nanti ya Werni tak kirim di SD-nya. Mungkin Ibu itu dari direvisit tapi tidak dikasih saya. Iya <tuh> Pak Hasim juga ini. Itu ya yang ingin meneruskan surah al tadi apa al muszamil baik nanti kita teruskan <tuh> kita lihat dulu ya tafsirnya halaman 57 yang memiliki Quran ber berwarna atau tajwid perkata sama ya ini Quran terjemah perkata. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ilqalallahu ya Isa inni mutawfik wa rafiqk ilai ilai itu berasa, kerana ada bertasik. Kenapa berhenti di situ Pak? Napasnya enggak cukup. Kalau cukup teruskan. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ إلَيَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا و جَعِلُ الَّذينَ تَبَعُوكَ و جَ و وجا... جَمَدَ تَبِيعَهِ Taba'u kafauq Al-lazina Kafaru Ila Yawmi Al-Qiyamah Summa Ila'ya marji'ukum Marji'ukum Oh nanti jadi idhar ya, Betul kan? Idhar Satawi ketemu fa' ya amarji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fi ikhtalifun ini eh, perbedaan pendapat kalau nasrani menganggap bahawa nabi Isa itu dia disalib itu untuk menebus dosa-dosanya kenapa orang yang berbuat dosa nabi Isa harus, harus disalib Salib kan, enggak logik logiknya enggak enggak enggak masuk ya. Tapi itu pemahaman mereka. Itu kita tidak boleh apa bi biarkan aja masing-masing. Yang tidak boleh itu orang Islam memiliki pemahaman seperti itu. Jadi pemahaman Nasrani lagi di apa <coughs> lagi dikejar-kejar oleh Yahudi. Nabi Isa itu kemudian tertangkap disalib, Nah disalib dibunuh gitu ya. Padahal <coughs> menurut versi Islam Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi si Simon yang pengikutnya Nabi Isa yang hianat, itu ya, di mukanya diusap sama Nabi Isa, kemudian uh, men menyerupai Nabi Isa, iaitu Nabi Isa diangkat. Tapi ini pun ulama Islam ada yang menyatakan Nabi Isa itu sudah wafat, karena ayat di sini mutawafika akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu, gitu. Ada juga eh mutawafika ini dalam terjemah Departemen Agama jelas jadi akan mengangkat itu ya. Gitu di sini kan. <tuh> nih, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu." Itu. Jadi mutawafika di sini bermakna bukan bukan diwafatkan, bukan, mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku di ya, sana. Jadi eh, inilah beberapa penafsiran itu serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, itu jadi yang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Itu versi Islam seperti itu. Kemudian kepadamu engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini ya. Jelas. Ini ini akidah. Islam harus beda. Non Muslim, eh, Nasrani, ya, itu pemahamannya dia, itu kita tidak eh, selama dia tidak merugikan kita jalan-jalan aja, itu masing-masing pemahaman. Itulah eh, hak mereka juga untuk dilindungi. Makanya dalam Islam itu ada istilah kafir harbi, kafir yang harus diperangi Kalau dia merangi kita, ya kita tidak boleh diam. Ada kafir zimni kafir yang harus dilindungi Karena dia hidup di negara islam Atau berdampingan dengan kita Tidak mengganggu Ya harus saling melindungi Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Dalam kehidupan di Madinah Bagaimana ada orang-orang Ada Yahudi Ada Nasrani Yang tetap nyaman Berada di sisi Rasulullah Jadi selama mereka tidak mengganggu Selama mereka kita kasih dakwah Mereka menerima Atau tidak menerima Tapi tidak memerangi kita Tidak masalah et ya. tapi kita tidak boleh memerangi mereka. Nah ini. Ini konsep Islam seperti ini ya. Gitu. Harus ada. Jadi Nabi Isa itu bukanlah Nabi Isa yang disalib, tapi ada yang ulama diwafatkan kemudian diangkat, ada juga yang langsung diangkat. Nanti saat akhir zaman dengan Imam Mahdi turunlah Nabi Isa kan itu pemahaman. Nanti kita uh, lebih jelas ya penafsiran tentang ayat ini disebut dengan kisah Imam Mahdi seperti apa, Nabi Isa seperti apa. Jadi jangan kita hanya dengar tapi tanpa tahu dasar-dasarnya. Nah, ini. Itu jadi cukup jelas ya, ini ya. Ayat 55 ini tentang pengangkatan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Itu dalam versi nasrani nabi islah yang misalnya menebus dosa-dosa manusia kenapa dia harus menebus orang dia suci dia nabi gitu ya tapi itu pemahaman mereka ya silahkan saja karena beda akidah tapi kalau ada orang Islam ngaku Islam mem memahami seperti itu nah ini yang dipertanyakan apalagi mengaku nabi ada nabi nabi terakhir selain nabi Muhammad itu sudah bukan Islam lagi nah, ya. kalau di luar Islam mau apa itu silahkan itu pemahaman mereka jadi jangan merubah syariat Islam. Ada orang yang sholat sambil ngerokok. Ada yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Katanya cukup zikir aja. Itu bukan. Bukan Islam. Islam itu jelas. syahadatnya jelas. Rukun Islam, rukun imannya kan. Seperti itu. <tuh> Kemudian di ayat ke-56 ya. <tuh> Ini itu ya. Jadi akan paham lah apa yang kita... Uh, mm -hmm ya yang kita baca <coughs> ayat 56 -nya. fa am fa anna alladhina kafaru fa u'azibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah Womalahum mina syirin dari situ kan ada pemahaman yang beriman dan yang kafir maka apapun mak, maka faama maka ada pun orang-orang yang kafir kafaru inkar fauzibuhum maka akan kusiksa mereka azza dan sharida dengan siksa yang sangat berat fit dunia di dunia walakhir dan di akhirat Wamalahum dan bagi mereka bagi orang-orang kafir mina sirin tidak ada yang menolong tidak ada penolong bagi mereka. Tetapi wa ammaladina amanu. Adapun orang-orang yang beriman mereka beriman wa milu dan mereka beramal asalihat kebaikan atau asale fayuwa fihim maka dia akan menyempurnakan ujurahum pahala mereka. Wallahu la yuhay bizarlimin dan Allah tidak menyukai Orang-orang yang zalim. itu ya. Gini. <tuh> Gini. Wa <Sessizia> amma al-lazina amanu wa amilu s-salihati fa ujurahum. Wallahu la yuhibbu zalimin ذَٰلِكَ كِتَابٌ لَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَلِكِرِّ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ oh, Perumpamaan yang dicita ceritakan kata Allah yang Nabi Isa sudah diceritakan di sisi Allah sama saja seperti Adam sama sapa apa sama dibuat dari tanah tu kholakohu dia menjadikan minturah dari tanah semua kholak kemudian dia berfirman lahu kepada kun fayakun maka jadilah itu tidak ada bedanya dengan Nabi Adam itu jadi Nabi Isa diperlebihkan Tidak Nabi Isa apalagi jadi anaknya Allah Tidak Maryam jadi istrinya enggak enggak begitu Jadi hamilnya itu bukan di apa-apa yang nama Allah Dalam artian hubungan badan Bukan Allah Zubillah tidak boleh memiliki keyakinan seperti itu Tapi dengan uh, teknik yang telah Allah berikan ya, Itu Jadi Ditiupkan ruhnya Bukan di dihubungkan badan Bukan Nah ini Itulah ya, Logi ini akidah, harus jelas di sini. Jadi Islam, Nabi Isa, Landah, Nabi. Sama seperti Nabi yang lainnya. Hanya memang proses kelahirannya dia tidak memiliki ayah. Inna masalah Isa, inda Allahika masalah Adam. Kholakahu min Quran bihum qala lahu kafa yakun al-haqqu mir rabbika sudah dijelaskan Isa Nabiullah Isa alaihi nabi yang sama oleh sebab itu sudah dijelaskan al Kebenaran itu milik Allah, hanya dari Allah, ya, itu kebenaran yang ada. Yang dari kamu itu dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Fala takun maka janganlah kamu menjadi minal mumtarin, termasuk dari orang-orang yang ragu. Allah itu punya anak enggak sih, punya sih. Enggak, jangan ragu. Allah tidak beranak. Lailamul dua lam yudah dua lam yakulah hukum fanahat. Jelas di surat al ikhlas. Maka oleh sebab itu orang yang memiliki pemahaman lain. Ya Islam yang mengakui ada Allah ada, anak, punya istri, punya ini punya itu itulah syirik. Musyrik segede-gedenya dosa. nenek moyangnya dosa itu. Kalau Pak Jenderaludin bilang saya itu hati-hati jangan sampai musyrik. Saya mah enggak musyrik mah, cuman saya datang ke dokter pilek <tuh> batuk. Hmm. Pak Ali itu batuk sembuh sama siapa? Sama Bu Lisa. Nah itu juga sirik, sirik. Sama Allah. Hanya kita ikhtiar dengan Bu Dokter, dengan Pak Dokter. Ikhtiar. Sama. Saat lapar yang mengenyangkan, saat haus yang tidak haus. Ya Allah. Wasilahnya dengan obat, wasilahnya dengan nasi. Nah, itu, itu wasilah aja Jalannya. Makanya dalam, dalam Islam itu ada syariat, ada hakikat. itu. Ada jalan yang harus ditempuh, ada hakikat. Banyak kan orang yang mencari rejeki tapi tidak dapat apa-apa. Ada juga yang berdoa kepada Allah, ikhtiar kan? Iya tetap. Dia biasa-biasa aja santai, tapi rejekinya banyak kan seperti itu. Tapi bukan berarti harus tidak ikhtiar, tetap aja ikhtiar. Orang yang berusaha belum tentu dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau Allah tidak menghendaki, oh enggak saya dapat sekian miliar, tapi gak lama kemudian kebakaran habis hangus atau ditangkap karena caranya lain, karena korupsi. Nah itu seperti itu, kan jangan sampai. Nah ini. <tuh> Jelas ya. <tuh> Ayat ke-61-nya. Faman <tuh> hajjaka fihim min ba'adi ma'ajaka minal ilm. Min ba'adi ma'ajaka minal ilm kami na almi faqul ta'alau nad'u nad'u ay nad'u abana wa abanaakum abana wa abanaakum wa nisaa'akum kenapa nanya panjang karena di sini bukan arti saya yang pendek itu kalau nanya berarti saya ditandai dengan di atas alifnya ada sukunnya wa takalimu hada ini nanya kami gitu wa nisaa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum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 Dari sesudah mak apa yang jauh akan datang kepadamu kamu mina ilmi dari ilmu pengetahuan fakul maka katakanlah dah marilah dah kita memanggil abna anak anak anak kami wa wa abna akum ya dan anak anak kalian wanisa anda dan istri istri kamu wanisa akum dan istri istri kalian wa anfusana dan diri Diri kami wa anfusakum dan diri kalian Sumanab dahil Kemudian Kita bermubahalah Fanaj'al Maka kita jadikan allah. Kutukan Allah ala al Atas orang-orang yang berdusta Mengerti tapi belum nyambung Kita lihat di ininya Di terjemah dan pertemian agama Siapa yang membantahmu dalam hal ini Setelah engkau memperoleh ilmu Ini Ini ini, ini Nabi Muhammad ternyata bukan Nabi Isa lagi. Jadi orang bertanya tentang Nabi Isa bagaimana? Nah, Rasulullah menjelaskan kisah Nabi Isa seperti itu. Gitu. Nah, ini siapa yang memberantamu dalam hal ini setelah kau memperoleh ilmu? Ilmu tadi kan sudah informasi tentang Nabi Isa itu begitu. Prosesnya seperti itu. Nah, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sekarang marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Istri-istri kami dan istri-istrimu. Kami sendiri dan kamu juga. Kemudian adalah kita bermubahalah. Di sini, apa bermubahalah di sini? Ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Agar Allah menjatuhkan laknat pada pihak yang berdusta. Gitu. Sudah diberi penjelasan. Sudah diberi keterangan. hikayat di Isa itu seperti itu. Prosesnya seperti itu. Tetap saja enggak percaya. Sudah. Kita bermubahalah. Kita berdoa kepada Allah. Siapa yang berdusta, ya itulah yang dilaknat. Itu mubahalah di sini, ya ter. Ini uh, mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak, mengajak utusan Nasserin Nasr dan bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikit sama-sama susah ya. Ya sudah sumpah pocong. Tapi tidak ada ya dalam Islam sumpah pocong. Itu. <tuh> itu Kan ada. Jadi kalau dua-duanya saling menuduh. Sudah ini uh, ada nanti. Ini di, di dalam li'an itu. Laknat Allah kami sang. Itu ya. <tuh> Ayat 62. In Kesesul Hakwa, wa mamin ilahin illallah. Kalau membacanya ilallah lain-lain. Ya, inna sungguh ini lahu al kasesul hakal. Su sesungguhnya cerita atau kisah tentang nabi Isa itu yang benar. Wa mamin ilahin dan tidak ada dari Rob dari Tuhan dari ilah illallah selain Allah. Kalau tiba-tiba dia baca wa ma ilahin illallah berarti dan tidak dan tidak ada dari Tuhan kepada Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu jadi musyrik. Makanya bacanya harus benar. Wa ma ilahin illallah. Bukan illallah itu. Padahal hanya tahlid aja bedanya. Jadi kalau baca wama min ilahin ilallah, sudah musrik kita na'udzubillah. Yang betul bukan ilallah, tapi wama min ilahin ilallah. Masa iya sih Pak Ari. Ya tadi pagi aja saya dengerin di sebuah masjid, sholat. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Masyaallah ya. Lah itu kan berarti tidak. Itu lah. Lazikullahi akbar. Wala disitu dan, dan sesungguhnya dan fikir kepada Allah itu yang lebih baik. Tapi kalau la tidak, tidak. Nah ini, jadi negatif. Nah ini, pentingnya belajar ya. Inna hada lagu wal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Yakin ya, dari sesungguhnya Allah, lahu sungguh dia, sungguh dia Allah, la sesungguhnya hua dia, lahu dasarnya, saya dan la ya, Allahu akbar. Ini nanti kita belajar huruf bermakna. Ini satu huruf la yang bermakna. La nya sungguh hua dia. Masyaallah sesungguhnya Allah Al-Aziz Maha perkasa Al-Hakim Maha bijaksana makanya hakim itu harus bijaksana karena sifat-sifat dari Allah hakim gitu jangan jangan hakim berat sebelah gitu ya nah ini Al-Aziz Al-Hakim gitu ya fa in tawalla fa inna Allah Fa'in ta'walu fa'in Allah Alim bil Mufsidin. Maka jika mereka berpaling, fa'in Allah maka sesungguhnya Allah Ali maha mengetahui bil Mufsidin terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Tugas kamu Muhammad dakwah saja mengingatkan itu ya> kita juga begitu. Tapi kalau dia merangi diperangi lagi. Salah kalau Islam agama perang, agama pedang. Tidak. Islam itu agama damai. Tapi di Islam tidak pernah tidak pernah tinggal diam kalau diganggu. Di mana-mana coba aja. Uh, Non-Muslim hidup di negara Islam pasti aman. Ya. Kita mayoritas, orang minoritas aman. Tapi kalau kita minoritas di negara mayoritas, kadang-kadang kita diganggu mereka. Nah ini. Gitu <tuh> ya. Baik, ada waktu sedikit eh, kembali kan saya sampaikan bahawa metode hentak ini ini hanya dalam pengobatan Dan hanya dalam latihan membaca di luar itu mah nggak boleh. Faidah kuriar Quran pastamiulah wasitulalakum terhamun. Saat Quran dibacakan, didengar. Gitu, gitu. Jangan baca Quran kemudian difukul macam-macam ini pun jangan. Tapi ini eh, dalam terapi pengobatan. Alhamdulillah sudah membuktikan banyak sekali yang sudah berhasil karena yakin bahwa yang ngobatin itu hanya Allah, hanya Allah. Kita hanya ikhtiar dengan pengobatan. Dan antaranya yang selama ini susah membaca sudah terbukti ada Pak Prianto dari Bandung sengaja datang dari Bandung pengen dipukulin dan Alhamdulillah hasilnya ada Ibu Mutmainah yang rematik, rematiknya sembuh, baca Qurannya pintar. itu ya Alhamdulillah. Eh, saya jauh Pak Ari, tidak mungkin dipukul, Pukul sendiri aja. Jadi setiap yang begitu berarti lagi mukul, lagi diam so, Ini mukulnya sering deh. Kalau diam, lagi diam Jadi pukulan ini tidak sembarangan Pukulan diseru, di, dibarengi dengan nada-nada Al-Quran -nada Karena Al-Quran juga sama seperti lagu yang lain Dalam artian Al-Quran itu syair lebih indah daripada lagu-lagu yang lain Kalau dengar lagu kadang-kadang kita ada bosannya tapi dengar Quran Allahu Akbar Masya Allah ya Tidak pernah bosan kita Tapi harus punya iman dulu Kalau tidak punya iman Sama saja Dan yang bacanya benar Kalau bacanya salah mah dibenerin. Pak itu salah bacanya Alah kamu tahu apa Udah tinggalin aja, Percuma dengarin yang salah Ya Kemana sudah ada sampai 19 Ini saya nanti insya Allah Bikinkan kaset atau CD rekamannya Untuk ibu dan bapak e, Rukiah sendiri di rumah ya Nah, kakinya, apapun daknya, apa yang sakit coba, sebelum baca Quran, berdoa kepada Allah baca dulu ya baca suratul Fatihah ya Allah berikan kesembuhan untuk saya segala problem permasalahan yang ada hilangkan dalam diri ini ampuni saya, istighfar dulu ya. Pak Haji Baswar ini bagus istighfar, salat taubat dulu surat tasbih dulu, itu lebih baik <tuh> ayat 20 ini panjang, satu ayat ya tapi cukup panjang. A'ud, A'ud bila Allahi rajim. Bismillahi Kalau yang sudah dipukul, memorinya jalan. Saya Saat nyentak itu tahu. Mana mana kena pukulan, mana enggak dipukul Dipukul kasih sayang ya Bukan pukul-pukul Kayak pencuri dipukulin, bukan <tuh> <tuh> In gunah Inna rabbaka ya'lamu ya Annaka takumu adda Bin sulusayil hayi Eh, ini menarik sekali ini tentang solat malam. Allah tahu kamu tu ada yang bisa baca, ada yang enggak. Maka baca Quran yang mudah dan jangan buru-buru. Nih sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahwa kamu kamu berdiri Aidinah min Sulaisaleh kurang dari dua pertiga malam Wanis pahu dan atau separohnya Wasulusahu dan sepertiganya. Wa to'ifatum min al ladina maak dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ini salat malam gitu ya. Gitu. Jadi jam berapa salat malam? Ya ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang setengah 3, ada yang sudah hampir mendekat subuh gitu. Sebelum subuh kan salat fajar dulu ya, ini. In, inna rabbaka inna rabb فَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَكُومُ أَرْدًا مِنْ سُلُسَهِ الْهَيْلِ مِنْ سُلُسَهِ الْلَيْلِ وَنُصَّهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكْ mereka surah Al-Muzamil ya, sudah ke 72 puluh dua ya, tujuh dua ke ke yang ketinggalan tujuh ke tiga Al-Muzamil. Setelah Al-Muzamil, Medasir ya, Medasir itu. ayat 20 ya, yang baru ikutin di terjemah perkata halaman 575 Quran berwarna juga sama halaman. Ini enaknya Qurannya sama halaman ya. Itu. Wallah, wallahu yudirulai. Wallah, wallahu yudirulailawan nahr. Tapi saya ingatkan, jangan melakukan ini di luar orang banyak yang enggak nerti. Nanti kita dibilang bid'ah, dibilang macam-macam, gitu ya. Jadi kan sambil eh, jangan edek tapi edek itu apa ya? baca Quran diger goyang goyang jangan ini ini ini ini aja untuk menyamakan beat setelah bagus beatnya setelah hentakannya nada nadanya jangan lagi ada ya hanya untuk latihan hanya untuk pengobatan itu ya wow wow wow di ruz, leila, dan nahr. Alimah, Allah Tuhsuh, fata'bagalikum, fakrau matayasra al-Qur'an. Wallah dan Allah yukaddiru menetapkan malam, wanah dan siang. Alima dia mengetahui al su bahwa tidak kalian dapat menentukan. Fatabah maka dia terima tobat alaikum atas kalian. Fakra'u um maka bacalah. Mata yasaro apa yang kamu mudah minat Al-Quran dari Al-Quran. Ada orang yang ingin sholat malam baca Qurannya susah. Susah apa? Ong dia baca Qurannya belum benar Ong belum hafal, ingin 30 puluh juz ngapain? Ngapain? Ya, tidak jadi ibadah. Baca yang bisa, yang mampu. Saya pun pagi pengen tamat baca Quran di luar solat. Kalau di luar solat, kalaupun salah ada yang ngebenerin. Bayangin kalau dalam solat bacanya salah, apa jadi ibadah? Nah itu, banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa, banyak orang yang haji tidak dapat haji, dapat orang yang salat tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus puasanya, kecuali capek dalam salatnya karena tidak pakai ilmu. Jadi bacalah Al-Qur'an yang bisa. Jangan yang yang bikin susah, jangan. Saya kan pengen tamat, pengen tamat mah dibaca, jangan deh. kecuali kayak guru saya. Itu hafal tiga puluh juz boleh itu mah bukan boleh lagi harus dijaga hafalannya. Nah, kalau belum hafal, kalau ingin menghafal, kan ada pari. Bagaimana caranya trik menghafal? Ya boleh selembar-selembar dipotokopi ok atau ditulis tangan, ditempel di depan dibaca itu boleh. Kalau megang Quran, udah gerakannya juga jadi batal banyak gerakan. Oh saya kan bukan imam syarif, tetap aja banyak gerakan itu batal banyak gerakan tapi kita hargai tetap kalau yang masih bersikeras itu terserah ilmunya mungkin ilmu yang mana. Ya ini jelas nih. Faqra'u mata yasur mil Qur'an, maka bacalah apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Kalau ingin baca yang banyak 30 juz sehari semal bukan dalam salat di luar salat. Ong bacanya belum bagus, belum hafal, kecuali seh, kecuali sudah hafal silakan. Gitu ya. Ini jangan suka salah memahami ini. Nanti ja, jadi jadi ibadah membaca tajwid yang belum bagus Quran. Quran itu wajib bacanya dengan tajwid. Ya, pinter tajwid itu pardo kifayah, pardo kifayah. Tapi membaca benar sesuai tajwid itu wajib. Karena Quran turun dengan tajwidnya. Karena tadi itu yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Artinya akan menjadi salah. Tadi aja ilah dengan ilah artinya lain. Itu ya. Nah ini, ini. Saya kan ingin tamat, boleh dibaca, jangan dalam sholat. Orang belum hafal, Nabi itu membaca dalam sholat kerana hafal. Tidak ada. Jadi kalau dicontoh itu yang bid'ah, tidak ada. Nabi tidak pernah membaca Quran dalam sholat. Dalam artian melihat tulisan, Karena Nabi sudah hafal. Itu, itu kalau mau bilang-bilang bid'ah, itu yang bid'ah. Kalau megang Quran sambil baca. Kalau yang sudah hafal, itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Tapi kalau sualat baca Qur'an. Enggak, Nabi gak ada. Nabi gak bisa baca. Nabi umi. Nabi gak bisa nulis. Tapi Nabi bukan bodoh. Ingin memberikan gambaran bahwa Qur'an dari Allah. Qur'an bukan hasil karya Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya. Nah ini. dan sekarang lagi usum-usum bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Memang betul kita perlu kembali. Gitu. Tapi kuasa ini kan ini bid'ah nih radio nih. Gak ada di zaman Nabi. Celana nih bidah. Mobil, bidah. Jadi kalau nggak mau bidah, jangan pakai mobil. Televisi bidah. Mau pergi Haji, jangan naik pesawat. Itu. Tapi memang bidah di sini diutamakan dalam akidah dan dalam ibadah. Nggak boleh tambah itu. Solat tiga rakaat ya, tiga rakaat maghrib, asar empat ya, empat. Jangan menambah, jangan mengira itu. Itu yang bidah itu bidah akidah bidah agama di sana. Allah ya Allah, Rasulullah ya Rasulullah. Tidak boleh menambah itu kan bidah itu kesesatan yang nyata. Kul bidadul dalalatin minnar itu ya. Setiap bidah itu masuk neraka itu. Jadi kalau urusan keduniaan itu bidah hasanah. dan kul begitu. Sesuatu. karena antum a'lamu bi umuri dunyaqum kata Nabi, kamu lebih tahu masalah dunia. Jadi masalah ibadah harus sesuai konsep Allah. Soal kemanusiaan, kemasyarakatan itu yang berlaku itu selamat tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada <tuh> itu ya nah ini jadi baca aja Quran yang bisa itu ya sambil belajar menghafal kalau baca terus kapan pintarnya? baca terus Nabi tidak pernah membaca Quran dalam sholat tidak pernah membaca tulisan Nabi menghafal dalam sholat itu ya hehehe <tuh> itu kalaupun mau baca mah enggak tapi ditempel di depan lah gitu ya tetapi dalam rangka menghafal itu juga jangan terus-terusan. Teruskan ya. Walīmā an sa yakūnun kum rabbū wa akhrun yaḍribūna fil Allah tahu dia Maha mengetahui. Saya kunuminkum akan ada di antara kalian. Ingin sholat malam, ingin ibadah, tapi kamu lagi sakit. Orang-orang yang sakit. Wa akharuna dan yang lain. Mereka berjalan. Mereka dalam dalam sofa, sofa dalam peperjalanan. Bepergian di tempatan. Tapi ingin sholat malam. Itu. Itu ya. Wa akharuna. Wa akharuna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang-orang fasik mempermainkan Allah, mempermainkan Allah, Juga yang tengah berperang di jalan Allah ingin salat malam baca yang kamu bisa yang mudah. Falaqurrahu fiil amar ni perintah nih, ya maka bacalah matyasarominhu minah kalau baca ya maka bacalah apa yang kamu mudah daripadanya daripada Quran. Ini perintah Allah. Kenapa sih harus buat susah? Karena pengen uh, 30 juz tamat dalam salat. Kalau enggak bisa baca, enggak hafal, ya jangan. Kalau hafal, iya. Atau tadi selembar selembar, kalau kita jangan banyak gerakan nanti jadi batar. Faqorau matayas rominah. Eh. Jadi mina wakab isaroh. Maka bacalah apa yang kamu mudah daripadanya. Wa aqimussalata wa atuz zakata qurban hasana dan tegakkanlah solat wa adz dan tunaikanlah zakat wa dan beri jaminan Allah qardan hasana berikan pinjaman dengan pinjaman yang baik Wahai tuan, dimuli afusil kum, min khairin tajibuh in dawla, min khairin tajibuh in kebaikan tajiduhu kalian perolehnya in dallah di sisi Allah huwa khair ya huwa iya khair baik wa a'zam dan lebih besar ajr pahala Allah akan memberikan pahala yang lebih besar wa astaghfirullah dan mohon ampunlah kepada Allah innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang gitu ya toh so. wa astaghfir tak fitrah in allah al furuul rahim. Coba lagi ya. Jadi wama. Wama. Wahai Tuhan, apa yang kamu berikan kepada diri kamu dari kebaikan, kamu akan menemuinya dalam. Kamu akan menemuinya dalam Wa astofiru Allah. Inna rahim. Kalau sudah dengan terjemah perkata, dengan Quran berwarna, dengan teori hentakan, dengan diktat berwarna, dengan ini ini ini, ini belum bisa juga laporan sama saya. Pak Aris saya masih belum bisa, bisa baca Quran. Dipukulin juga belum juga. Pukulin dulu sini ya di rukyah dulu. Ah belum juga pintar. nanti saya mikir lagi metode apa lagi. Mungkin kenapa kita ini bebel? Apakah mungkin banyak makanan maksiat atau dosa yang kita perbuat? Harus banyak istighfar atau mungkin karena apa? Itu ya nanti. Tapi banyak kok. Nah, dari survei yang ada membuktikan paling tidak penyakit termastiknya hilang, sakit kakinya hilang, Ibu Sri Purspaya, Ibu Sri, Ibu, Ibu Yani di Kelapa Dua biasanya mah kalau pagi-pagi rematik sakit alhamdulillah Allah yang menyembuhkan bukan saya hanya wasilah hanya jalan aja itu insyaallah besok eh, kalau memang ibu dan bapak masing menginginkan kita rukyahnya ayat-ayat hantakan untuk belajarnya Al-Muddathir surah ke-74-nya ya insyaallah tapi kalau tidak menginginkan Tidak cukup itu aja dan untuk muratalnya bisa dipersiapkan untuk besok surah Az-Zumar ayat 27 sampai 75